Sziasztok! Ismét audioblog és ismét ez, ez nem lesz egy vidám audioblog. Én szeretnék marha vicces audioblogokat csinálni, mint betegre rögögöd magad. És nem biztos, hogy van hozzá a képességem. De nem mindig vannak ilyen témák, ami vidám. Ma a ba, balesetekről beszélnék. Egyébként még mindig úton vagyok, tehát ez most megint egy ilyen utazos audioblog lesz, és közben így kurva jól elütöm az időt legalábbis, hát nem az, hogy kurva jó, mert higgyétek el, hogy van ennél nagyobb élvezet is, mint pofázva mikrofonba és közbe vezetni, amikor megszívesebben otthon lennél már, és mondjuk a felborult póknak vakargatnád a hasát, hogy nézzel a hülye fejjével, ilyen utána, hogy szokott ilyenkor, megkrokogjon. De... <coughs> meg persze nem ártam a zabán is sem, de az a lényeg, hogy... most így legalább elmegy az időm, ezzel valamennyire, és... Talán tudok valami olyat mesélni, ami hát ezek kicsit ilyen benfentesizmok, az meg a benfentesi infók, ami talán le fog kötni téged arra a edzés közben, vagy valami. Ö, azért aktuális most ez a baleset téma, mert majd a jövőben fogjátok látni a BBTV-ben azt az adást, ahol, ahol ö, baleset történt forgatás közben. És arra jutott eszembe, hogy beszéljek egy kicsit ezekről. Az esetekről, amikor valami baleset vagy, vagy malőr történt forgatás közben, mert legalább három eszembe jut, és az egyik ma történt. Ebből az egyik szerintem elég durva, de az nem a mai. A harmadikra most pont nem emlékszem, de remélem, mire a végére érek eszembe jut. Szóval ma az történt, hogy a Zsoltival forgattunk, a Szabó Zsoltival, és gyakorlatilag a forgatás közben leszakadta várlia, illetve nem leszakadt, hanem részleges szakadásban leszakadt a várlia. Legalábbis úgy néz ki. Ö, nem is tudom, hogy hívják ezt a nyomást, amit ők csinálnak most az istenek, nem teszem Egy ilyen gépjellegű valami nyomnak, tehát van egy ilyen nyomóród olyan, mint hogyha vából nyomnál, ö, csak az egyik oldalán vögzített ilyen emelő szerkezetet kell nyomogatni. Ez most nincs affinitásra elmagyarázni normálisan, hogy miről van szó de képzel egy vábornyomást, ami nem súlyjal megy hanem úgy működik, hogy van egy rúd abból én rúd, amit nyomsz abból két cső vezet egy csapályozott tengelyhez és az egész szerkezet az így forog tehát ahogy fölfelé nyomod az módszulat emiatt ilyen kicsit ívelt lesz ez egy jó hosszú szerkezet, meg elég nehéz is és akkor eljögnak baromi sok súlyt ilyen 160-180 kilókat Akár, és, és aztán ezt, ezt nyomják. Na most ennél azért megmond nyilván a technika, tehát erőből ezeket a dolgokat csinálni egy tudják a világon. Az okos erős emberek nyilván technikával nyomnak. Nem lehet teljes mértékben beállni, tehát nem lehet, azt megcsinálni, hogy begugolz, és akkor gugolásból kiállsz vele, mert azt nem fogadják el, tehát karból kell nyomni, de lehet trükközni, hogy a lábaddal, alárugozol, vagy ilyesmi. Mert es ilyen rontott el a Zsolt, és ez csak a találnia, ezt valószínűleg látni fogjátok is az adásban, amit sikerült ebből rögzíteni, és, és most úgy néz, hogy az abba kell hagyni a hétvégi versenynek annyi, az kuka valószínűleg egy pár nap múlva be fog vérezni a tábja, és most kinéz egy négy hónapos pihenő. Többen de most elakadt a rögzítő, mert telepopáztam, de a memóriája. Hogyha nem tudom, meddig jutottatok az előbb, lehet, hogy majd lesz egy ilyen csúnya vége van, de remélem majd tovább azért ki a bizalva témát. Egyébként erre leszembe is jó, hogy ezekkel az elektronikus eszközökkel kicsit tele van tököm, mert hát mindenik szar. Nem tudom, hogy ez... Most potánálj de tök mindegy, de ezt el akarom mondani, és most legalább elmondom. Tehát... Totál erre van a tököm azzal, hogy elképesztő mennyiségű elektronikai kütyűt, GPS, telefon, a telefonba természetesen kamera, videófelvevő, mp 3 lejátszó lejátszó, a vibrátor, segget bedughatod, zenéhetsz vele, mozizhatsz vele, minden lófasz van. Ezen kívül rengeteg más ilyen média lejátszó, mindenféle szart lehet kapni, és a legtöbb egy használhatatlan szart. Tehát az egy dolog, hogy koncepcionális hibák vannak benne, de nem pontosan ez a gond, hogy ez a, ez a legfőbb probléma velük, tehát igazából nem, nem az a bajom, hogy maga a minőség szar és mondjuk a rossz, és elomlik, tehát rengeteg például erre is, de maga a konstrukció is szar. Tehát az elektronikus eszközökkel ma a fogyasztói társadalomban halálra minket, és egy kicsit ez az egész gazdasági válság, ez szerintem erre a megalomániás idiotizmust a vissza. Ugye a kétmilliós autó az azért négy millióban, mert tele van baszva bőrüléssel, meg lófaszsal, meg segmaszírozóval, meg ilyen elektronika, meg olyan lófasz. És ebből ez egy elég erős illúzió ám, hogy minden a biztonságot azt szolgálja. Tehát basztus, azért meg kéne tanulni vezetni. A se, hiszem, hogy fejleszteni kéne olyat, ami nem zuhal le, mert héli tehát a butaság az a szint, hogy minden lófaszautóban kipörrésgátló, ilyen elektronika, olyan elektronika, akkor nincs ezekre a dolgok a szükség Az autót azt tudni kellene nevezetni. Ez eleve megnöveli brutálisan az árát, és 800 ezer szer több lehetőséget ad arra, hogy elromoljon. Aztán a kényelmi extrák, az meg már egyenesen a röhelyi kategória, az, hogy itt még el tudom fogadni, mert azért szükség lehet rá, de hát ilyen kütyű, olyan, és azért itt van csúri barátomnak az A8-as audi -a, amiben azért a múltkor bele tudtam kérdezni, mert érted, ott aztán nagyon komoly rendszer van, meg az iPod van kötve, meg kutyafasza, de képernyő van menne meg tévét lehet rajta nézni, meg lófalsz, de azért Divix-et azt se tudja lejátszani. Tehát mindig van valami technológiai dolog, amiben azért balfaszok vagy direkt hagyják ki, vagy egyszerűen leszarják az egészet. Mert én biztos vagyok benne, hogy senkinek nem érdekel, hogy a mobiltelefonodban levő fényképezővel te profi képet tudjál csinálni. Nem is lehetne megcsinálni, hiszen optikailag nem alkalmas egy ekkora optika arra, hogy a fényelteresztő képesség az nem akkora, ugye a látószöge nem olyan, tehát nem alkalmas arra igazából, hogy te normális, minőségű fényképeket csinálj. Ezért mégis megveszik az emberek a 8 megapixeles hülye kamerás telefon és azt figyeljétek meg és ez nekem nagyon nagy bajom, mert én azért viszonylag telefonálgatok és utálom mindegyik rohadvány geci telefonomat, mert mindegyik szar, és állandóan a falhoz baszkolom őket, és a mostani telefonommal is ez lesz, ezt már most mondom hogy nem tudnak egy olyan, tehát nekem a telefon az egy olyan eszköz, eszközkeven, hogy legyen, mint egy bicska. Kinyitom használom, becsukom lehetőleg fémből, hogy bírja a strapát. De jó, ez az én hülyeségem. Tudom, hogy az öftáskát hordok, és állandóan bekapcsolódik a billentyűzár, vagy nem kapcsolódik be, vagy és fölhívok mindenkit, alatt nem akarom, a billentyűzár nyom, akkor hű, kurva idegesít, hogy ilyen kombinációba kell kinyomni, és sose találom el. Nekem a telefon egy egyszerű eszköz. Kinyitom, kikeresem, hívom, ennyi hülyét kapok, ha ennél bonyolultabb hanem Ennél a három lépcsőnél bonyolultabb a telefonálás, engem a halálra idegesít egy ilyen készülék. Én nem szeretem ezt babrálni, nem szeretek vele tökörészni. Valaki ilyen kütyümániás és szereti az iPhone-ján azt, hogy kikeresgéli, de én ettől totál hülyét kapok. És figyeljetek meg, hogy minden készüléketek szar, totál normális funkcióval nem rendelkező elemeket raknak bele, amivel neked eladják paraszt vakításnak holott az égvilágon semmi értelme nincsen. Egyébként most azon gondolkozom, hogy nem adtam már ezt a szöveget egyszer elő, és esetleg unjátok. De nem tudom, valami eszemültött. Hát, ha nem mondtam el. Na az a lényeg, hogy a diktafonom is ö, egy kicsit nem mondom, ez egy, ez egy elég jó készülék, de néha ez se viselkedik tökéletesen, holott nem értem, hogy ezt az algoritmust, ami a szükséges, azt még nem sikerült el Engem az néha, hogy hogy maguk az eszközök is úgy vannak megcsinálni, vagy illogikus. Tehát látszik, hogy a hülye felhasználó oldalról nem gondolkozott rajta, hogy hogyan kell használni, vagy hogyan fog működni, és ez, ez a rohadtul bosszantó dolog. Na, de visszatérve a lényegre, hol is tartottunk? A BBTV forgatás kapcsán előforduló baleseteknél. Most az elsőt elmondtam az volt, itt most, most mondanék egy másik sztorit, ezt ma, ma felidéztük ezt a történetet, ez szintén erős emberes. Nyilván itt nagy súlyok vannak, és, <köhem> és itt történnek olyan nagy súlyok, a fakadó esetek esetleg, ami, ami csúnya. És ez igazán csúnya volt. A Strongman című filmet forgattuk, ami darabokban van még mindig, és egyébként nem sok esélyem, hogy összerakja mennyi melom mellett. 2000... 6-2007 magasságában, nem, nem is tudom több éve volt a Szerbiában forgattunk egy részt, szintén az Ervinnel is ő hozta fel most ezt a témát és traktorkerék forgatás volt volt ott valami ismerős az Ervinnek és annak a telkén odahordták ki a cuccot, ott álltak az eszközök és akkor ott a, ott a telekben vagy telkén, ott a fűben ott nyomták például akkor konkrétan a traktorkereket edzésként és volt a sráncnek egy kutyája egy ilyen Pár hónapos, de kutya. Ilyen fiatal, vidám kutya volt, de hülye volt, szegény, tehát nem. És képzeljétek el azt, hogy éppen a hülye meg nem az útról itt előttem, hát beszarokba be az meg a vakbaromá állat. Lehet, hogy elaludt. Elképesztő. Kamionnal mondanom, is kell. És képzeljétek el azt a tud, hogy éppen valaki hújtotta a kereket, tehát már túlendült a holt, és a kutya megérkezett valahonnan és elkezdett ott a kerék mellett futni párhuzamosan a kerékkel de egyszer csak nem tudom hogyan meggondolta magát és így hirtelen jobbra folytatás és bevágott a kerék alá és olyan volt az, az egész és a többiek is így idézik fel úgyhogy ez én kollektív élmény volt bár nem sok ilyen élményt kívánok nektek és szerencsére nem voltam ehhez elég közel úgyhogy nem hallottam a csak láttam, és a kamerát le is nyomtam rögtön, és rohantam oda. Tehát ilyen lassított felvételként látom azt, hogy a kutya megy, bár nem tudom felidézni a kutyát, hogy hogy nézett ki, de emlékszem, hogy a kutya megy is, és, és láttam, hogy baz meg ez be fog futni a kerék alá. És a kereket, aki gurította, ő ugyanúgy látta, és szinte lassított felvételben látom, hogy próbálja a kereket visszatartani, de a kerék már túl volt a holdponton, és egy 300 kg traktorkereket nem fogsz meg és nem tudsz mit csinálni és szinte láttuk azt így lassítva hogy rázúan a kutyát betemeti a kerék és kész és akik közben álltak ők, ők hallották a recserést. és oda mindenki és felemeltük a kereket, és a kutya ott volt szerencsétlen és dőlt a vér belőle és nem is tudom már hogy volt-e hangja vagy nyűszített vagy mit csinált de előkerült a gazdája gyorsan be is vitte a kórházba és egy év csontja nem maradt szerencsétlennek és ez egy olyan baleset volt, ahol egyszerűen tehetetlenek voltunk, tehát kurvaszer érzés volt, hogy mintha így lelassult volna az idő, próbál tenni valamit, mert látod, hogy a hülye kutya szerencsétlen oda fog aláfutni és, és próbálsz tenni valamit, próbálsz mozdulni, de egyszerűen túl kevés az időt nem vagy elég gyors, és nem tesz semmit, és ott állsz hihetetlenül, hogy baznek egy ilyen hülyeség meg és mi ezt nem tudjuk leszarni, tehát egy, olyanok, akik szerintem a normális emberek, azok szeretik az állatokat. Nem mondom, hogy nincsenek ilyen kis görcsféreg, általában terrieri elég kutyák, akit fölrúgnék a gecibe, de egy kis ugatos patkány rohadvány, de ez, ez nem ilyen volt is. És szerintem egy normális ember szereti az állatokat, és egy, egy állatnak a halála ugyanúgy ugyanúgy megüti, mint, mint egy emberé, vagy akárkié. Főleg, ha egy ilyen, ilyen buta értemetlen halál egy, egy fiatal élet, ilyen hülyeség miatt, és, és nem hibás senki természetesen, hiszen nem tudtunk mit csinálni, nem tudtuk elzavarni. Mert annyira gyorsan történt minden. És kurva szarkedzelet mindenkinek, a barátném teljesen, teljesen volt, tehát ő ezeken nagyon kiakad. És, és volt ott akkor egy olyan esténk, hogy Gyakorlatilag már így el volt bassza mindenkinek a kedve, is. és a mai napig nem felejtjük el. Nem tudom, hogy ezt, ezt, ennek miért kell itt történni. Az életben vannak dolgok, amik, amiknek meg kell történni, és általában van is jelentősége. Tehát most egészen mások a kanyarodban nekem volt. életemben jó pár ilyen nagy buktám, amikor például csődbe mentem teljesen, és nullából kellett kezdenem mindent, és ilyen, ilyen utoljára akkor volt, amikor a kezdtem elkezdtem el foglalkozni. Bár, hát ennem nincs tíz éve, de 2002, tehát egy ilyen jó hét éve, akkor én a, a nullából kezdtem mindent előről, de úgy gondolom, hogy ezt nem bánom, mert az, amikor elvesztettem mindenemet előtte, annak valószínűleg oka volt, és, és ezeket a dolgokat elfogadom, de például ezt a balesetet nem tudom elfogadni, tehát ennek nem tudom, mi volt az oka, hogy hát mit, mit vétett ez a szerencsétlen állat, hogy neki így kellett történnie. De mindegy. Nem akarom, hogy különösen szarkedvetek legyen, csak ezt, ezt el kellett mesélnem, hogy ez bizony egy, egy BBT forgatás közben történt, és gyakorlatilag, ha nem rohonok oda, akkor még meg is lenne dokumentálban a szalagon, de, de nem biztos, hogy én ezt vissza nézni. Ezt az egész történetet. Megdöbbentő egyébként, hogy ahogy, ahogy megyek autóval, próbálnék valami tenni azért, de hát kaja nincs nálam, nem volt idő megcsinálni, és és ilyenkor hát kitaláljátok, hogy mi van a szendvics. Ö, nincs annyi időm, hogy most bejöjjek valami értelembe, és akkor ilyen izé ö, meg faszom, tehát az, az nem, mert mennék, mennék haza, vagy otthon ezek normális, és csak ilyenkor szendvics van. ez a diétában ezt nem engedném meg, de most nem, nem vagyunk diétás időszakban, és akkor még finom voltam, de Egyáltalán örülök annak, hogy tudok edzeni normálisan már. Ö, úgyhogy fokozatosság ebben is számomra, mert hiszen egyszerűen túl sok tenni van, ami, ami még fontosabb nálam is. Na de visszatérve a lényegre, a harmadik baleset történet az már szerintem azért jelentősen lazább lesz. Ez pedig a, ö, az a bbtv ahol a Lauter Viktor és a Vörös Zoli lámbetés csinálnak, és ilyen kék lett, ami miatt egy-két egy ilyen büdös gyöker nekiált, vigyünk, hogy miért kék, és erre azt mondom, hogy gyerekek, nekem azt tetszett, hogy kék legyen, és ha neked nem tetszik, a szíved jobba, de én leszarom, tehát nem kell beírkedni a fórumba, mert nem érdekelt. Neked ennyi fantáziád van, hogy nem tudod a hangulatot így elképzelni, hogy ez ilyen kékes színű, a kobírlak sajnálni. Ennyi. Emlékszem még régen, amikor ilyen az elején csináltuk, az első fekete-fehére részt, akkor volt, aki azt mondta, hogy hát ez, hogy fekete fehér ez miért lett egy fekete-fehér, hát ez ilyen Mondom, azt mondtam meg, hogy azért ne olcsóbb, olcsóbb a fekete Fehér videokazetta és azért ne nem volt pénzünk erre, hogy megcsinálják normálisan ezért fekete-fejér, tehát, tehát vannak, vannak művészi eszközök művészi egy kicsit röjezse hangzik de hát fogjuk hát végül is most azért igyekszünk nem csak összebaszni ezt az egészet hogy most fő van véve paraszban aztán hadd szóljon, azért néha beleviszem a kis fantáziámat, meg kreativitásomat meg a humi is szóval vannak ilyen bizonyos művészi eszközök, így szépen mondva, hű baszki egyébként most a művészi eszközöket hogy egy olyan aldi mellett megyek el, kapaszkodjatok, ami mellett mi már elmentünk. És itt álltunk meg versenyzőkkel, és vettünk egy csomó pufi emlékszem. Na, tehát vannak a művészi eszközök, amiket alkalmazunk, ami, ami lehet, hogy szokatlan. Vagy furcsa, de ezt el kell fogadni. Ez a koncepciója annak a dolognak, amit csinál az ember. Tehát lehet, hogy Picasso képeit is értette mindenki, de nem biztos, hogy erre az a reakció, hogy akkor azt mondom, hogy megpróbálom átfesteni olyanra, amit én értek, vagy ami nekem tetszik. Emlékszem, a forma volt egy kis takony faszparasz, aki azt tanácsolta a másiknak, hogy húzza el színkorrekcióval, én meg azt tanácsoltam meg, hogy húzzam a jó anyjába, mert ezt, amit mi megcsinálunk, azt nem kell buzerálni az ilyen, ha nem tetszik, akkor nem nézed, de buzerálni nem kell, mert az trühellem, ez az én, vagy a mi saját szellemi termékünk, és nem vagyunk arra kíváncsiak, hogy faszjankok ebbe bele Például volt egy srác régen, aki, aki meg csinált valamilyen ilyen BVTV-ből, kivágott részekből, csinált valami klipet, és nagyon lelkesült és azt kellett neki mondanom, hogy jó, én értékelm a erőfeszítésedet, de én az ilyesmit nem csípem. Tehát, mi nem azért csináltuk a BBTV-t, hogy valaki kicserélje alatt a zenét, meg átvágja. Tehát ez, ö, mondhatnám azt is, hogy parasztság. Tehát, amikor azt hiszi valaki, hogy az munka, hogy egy ilyen dolgot szétbarmol, akkor azért téved egy picinkét, mert ez semmi ész nem kell egy terméket, amit valaki tehát egy, egy BBTV tulajdonképpen nem abból áll, hogy én most fogom, leloptam valakinek a videóját és átmagdostam, mint ahogy sokan csinálják, ezeket a Youtube mágosokat bírom még, akik ilyen mindenféle videókat raknak össze, és akkor izé, hát gyerekek nem, kell venni egy kamerát először is, ez 1 millió forint utána be kell ülni az autóba, amit megveszel 3 millió forint nem mondok nagy összeget ki kell is ezt a kapcsolatrendszert építeni, meg kell ismerkedni a versenyzőkkel, kell, hogy tököd legyen oda menni, kell, hogy legyen annyi ilyen kvázi tekintélyed, tehát jó, legtöbb testépítő az örül, hogyha foglalkoznak vele, ezért még ilyen buzi videós kis férgeknek is akad néha lehetőség arra, hogy csinálnak valami videócsát, de hát ez van, Kellek természetesen a PC-k, kell, hogy legyen az némi tehetséget, kell, hogy legyen pénzet, tehát amikor egy olyan videó van, amit a Youtube-ról leszett, akkor te nem takoltál bele az autódba, nem mentél el vidéken a rákfaszára leforgatni, nem vasztál el az idődet vele, sorolhatnám, nem raktad bele a tehetségedet, a munkádat, a kreativitásodat, mert egy ilyen dolog, mint mivel egy BBTV adás, az abból is áll, hogy mi oda el is megyünk, ráköltjük a pénzt. Sorolhatnám ezt az egész történetet, ahhoz a kapcsolatrendszerünk meg kell, hogy legyen, amit már fölépítettünk, Emögött mind kvázi munka van. Az nem munka, hogy valakinek a kész anyagját, amit ő lefordított, vagy leforgatott a kamerájával, elutazott érte a rákfaszára, faszára, nem tudom mennyi időt, mert hát a szétbarmolni, ez semmi ez nem kell, ez nem tehetségkérdése. Úgyhogy én sajnos rühellem, rühellem a benenyókának a munkánkba, és nem tudom azt se értékelni, amikor valaki nagyon vicces, hogy másnak a tök mindegyik az vagy nem, másnak a dolgaid átvágja, és akkor azzal a vicceskedik Youtube-on, vagy bárhol. Különösen igaz ez akkor, amikor megteszel azt, hogy 500 km-t autózol, ami pár másodperc ez ér, amiből tudod, hogy csak pár másodperc szar, de te úgy gondolod, hogy ez kell vele, és senki más nem értékeli rajtad kívül, mert érte se veszik, mert ők ezt nem nézik, valahol érzik benne, lehet, hogy ez benne volt, lehet, hogy így utólag, ha nem lenne benne, akkor észrevennék, de valószínűleg leszarja mindenki. Tehát bennünk az a jó, és a vagyunk többek pár ilyen nagyképű fasznál, meg pár ilyen homokos gecinél, hogy ezek az apró pluszok megvannak, hogy nem csak szarunk bele, meg csináljuk így összebasztuk, aztán ennyi, hanem megvannak azok az apróságok, amik abból fakadnak, hogy minket érdekel is az egész, amit csinálunk. Most egyébként, hogy itt haladok, már erősen érdekelne, hogy hol a láthás van az autópálya, de lehet, hogy még nem értem oda, vagy a buzi GPS nem vezetett rá, nem tudom. De ugye az M6-os az még nem egy ilyen nagyon töké, úgyhogy hogy tudja, hol van vége, de szerintem már gyanús, hogy itt már erősen oda kellett volna érkeznem, mint ez a buzis írta volna, hogy 250 méterre van, de mindegy. De lehet, hogy valamit elboztam. úgyhogy most autópálya nincs, meg én hendőgök, meg benzinkút sincs. A harmadik baleset, ami eszembe jutott, az, mint mondtam, a Vörös Zolival történt. A Lautár oros és forgatásán, és ott a, a, Zoli a Zoli nem volt jó azban az igazság, ezt nem látjátok a felvételen, és magán, úgyhogy nem is akarok róla beszélni, de ott volt a barátnő és volt némi vita közöttük, és a Zoli az egy kicsit nem, nem volt száz százalék koncentrációba és ennek következtében ha jól emlékszem, akkor megisszakított a, a lábicepszét, talán, mert valami ilyesmi volt egy ilyen recsenés, és ott, ott abba kellett hagyni, a forgatást tehát ő ott kiszállt a történetből. Én azt hiszem, hogy ez a... Ez ebben a filmben benne is maradt úgy délmény. Tehát ott, ott beszél róla a... a, a Zoli, hogy, hogy ez történt, és őt ott kiszállt. Mint ahogy a mai esetben is benne lesz az anyagban, mivel ezt az anyagot nem fogok kidobni csak azért, mert megsérült a Zsolti. Tehát azért ment annyit az anyag, hogy hogy használható legyen, és itt, itt benne lesz a végén bizony. hogy drámai BBTV lesz, olyan, mint a Dallas vagy a szomszédok. Uk, vagy mi a lófasz van most itt, ezek barátok köztéhez. Ezt akartam mondani először, csak <kül> nem a vágom ezeket a buddhicsorozatokat. Egyébként tök jó, mert ki van száradva a pofám teljesen. Beszélek. Közben nyomatom a levegőt a képembe azért, mert egyrészt nem kéne megfogyni másrészt kell, hogy levegőt kapjak, de ettől, ö, ennek elményeképpen teljesen kiszer az ember száj és tök nehéz beszélni. De most cserébe, hogy örüljetek, ezt most befejezem. Ennyi volt már az audioblog, a balesetes történet. Történt még egy csomó ilyen malőr, meg mindent csak nem jut eszembe egyszerűen. És hát vannak szellemi balesetek is persze, mert emlékszem, hogy egyszer poénkodtam valamit azzal, hogy volt valami nem is tudom, talán egy Orbán Viktor plakát, vagy valami ilyen. És akkor, vagy csak céloztam arra, hogy a Viktor Viktor azt meg a Lauter Viktornak kell mondani, de ez egy jó pár éves történet. És akkor erre megtaláltak az edzőválaszokban rögtön az ilyen Fidesz rajongó faszparasztok, hogy Viktor tesz, meg hogy mocskos kommunista vagy, meg ezzel a szarra. De hát itt a másik audioblogokra utalhatnék a férgekre és a buta emberekre, akik, akik bizony nem mindig értik az életnek a menetét, meg nem mindig értik azt, hogy nem kell ám minden hubbukat elhinni, meg nem mindig értik azt, hogy most ha valakinek más a véleménye, az nem az életük ellen való támadás. Tehát, ez van. Na, én ezt most befejezem. 87 km-en van hátra, ezt már nem életőleg kibírompófázás nélkül. Úgyhogy a legközelebb, sziasztok!